Zerbin! Zerbin! Zerbin! Zerbin! Ba, emozioz beterik, egiaza momentu oso garrantzitsua da guretzat, motxila hogeita bat entzat. udaletxeko balkoia, oda munduko balkoia, eta nola bat guretzat da oportunidadea esateko munduari ez garela ezberdina, eta batez ere, ba, edozen izkapazitadea dakan pertsona batet, ba, bai edo edozein arlotan egondaitekeela, edo zein datza egin dezakela. E, laguntza pizka badakarri ber dute, baina hori eurek ere jai mundial honen parte izatea ba, oso garrantzitsua da guretzat bai.